Вони стояли наприкінці до железної розкішної зали з відполірованою до близьку підлогою з темного дерева. Переливча стосиня стеля була інкрустована мерехтливими золотими символами, що пересувалися і змінювалися, ніби невеличезні небесні дошці оголошень. Стіни – по обидва боки були обшиті блискучими панелями з темного дерева, між безлічу вбудованих позолочених камінів. Щокілька секунд з котрогось із розташованих ліворуч камінів з легеньким свистом з'являлися чаклуни-чарівниці. Праворуч біля камінів збиралися невеличкі черги тих, хто кудись відбував. У центрі зали був фонтан. Посеред округлого басейну стояла група більших за натуральну величину золотих статуй. Найвищою була фігура шляхетного чарівника, що скеровував чарівну паличку в небеса. Навколо нього розташовувалися прекрасна чарівниця, кентавр, гоблін і ельф-домовик. Останні троє благовійно дивилися на чоклуна і чарівницю. Близкотливі струмені били щарівних паличок, звістря кентаврової стріли, кінчика гоблінового капелюха і обох вух ельфа-домовика. Дзюрчання падаючої води змішувалося з ляскотом являльців та кроками сотень чаклунів і відьом, який часто з похмурими, як це буває рано вранці, обличчями, поспішали до багатьох золотих воріт у дальньому кінці зали. «Сюди», – сказав містер Візлі. Вони злилися з натовпом, проштохуючись поміж працівників міністерства, одні з яких несли хиткі стоси перегаменту чи пошарпані портфелі, а інші читали на ходу щоденний віщун. Минаючи фонтан, Гаррі помітив, що на дні басейну під водою виблискують срібні серпики й бронзові кнати. Поряд на брудній табличці було виведено. Усі надходження з фонтану магічної братії будуть передані лікарні магічних хвороб і травм імені святого Мунга. «Якщо мене не виженуть з Гокворцу, я кину туди десять галеонів», – відчайдушно пообіцяв собі Гаррі. «Сюди, Гаррі», – сказав містер Візлі, і вони вийшли з потоку міністерських службовців, що рухалися до золотих воріт. Ліворуч, за письмовим столом, над яким була табличка «Служба безпеки», сидів недбало поголений чаклун у переливчасто синій мантії. Глипнувши на них, він відклав щоденного віщуна. Я супроводжую відвідувача, сказав містер Візлі, показуючи жестом на Гаррі. Підійди сюди, втомлено розпорядився чаклун. Гаррі наблизився, а чаклун витяг довгого золотистого прутика, тоненького і гнучкого, як автомобільна антена, і обстежив Гаррі спереду і ззаду. «Чарівну паличку!» – буркнув працівник служби безпеки. Відклав своє золотисте знаряддя і простяг руку до Гаррі. Гаррі вийняв чарівну паличку. Чаклун поклав її на чудернацький мідний пристрій, що нагадував Терези з однією шалькою. Пристрій почав вібрувати. Зі щілини внизу вилізла вузенька смужечка пергаменту. Чаклун відірвав її і прочитав. 11 дюймів, феніксова пір'їна у серцевині, у вжитку чотири роки. Усе правильно? Так, нервово ствердив Гаррі. Це залишається у мене, сказав Чаклун, настромивши смужку на маленьке мідне вістря. А це можеш забрати, додав він, простягаючи Гаррі його чарівну паличку. Дякую. Стривай, но повільно почав Чеклун. Його погляд метнувся зі срібного значка на гаріних грудях до його чола. «Дякую тобі, Еріку!» рішуче мовив містер Візлі схопив Гаррі за плече і потяг від столу назад у потік чарівників і відьом, що заходили в золоті ворота. Проштовхуючись крізь натовп, Гаррі зайшов за містером Візлі у золоті ворота і опинився у меншій залі – де закованими золотими гратами було не менше двадцяти ліфтів. Гаррі і містер Візлі стали в чергу. Біля них стояв великий бородатий чаклун з малою картонною коробкою, з якою долинали якісь різкі звуки. «Усе гаразд, Артуре?» – кивнув чаклун містерові Візлі. «А що там у тебе, Боб?» поцікавився містер Візлі, дивлячись на коробку. «Самі не знаємо», – цілком серйозно відповів Чаклун. «Думали, звичайне курча, поки воно не почало чмихати вогнем. По-моєму, тут пахне серйозним порушенням заборони експериментального розведення». З гучним брязкотом і дзеленчанням перед ними спустився ліфт. Золоті грати розсунулися, і Гаррі та містер Візлі разом з іншими чарівниками зайшли в кабінку. Гаррі одразу ж притисли до задньої стіни. Деякі чаклуни відьми з цікавістю витріщалися на нього. Гаррі втупився собі у кросівки і поправив волосся на чолі. Гупнувши, грати зачинилися, і ліфт поволі поповз у гору, брязкаючи ланцюгами. Тут знову залунав той самий холодний жіночий голос, що його Гаррі чув у телефонній бутці. Сьомий рівень. Відділ магічної фізкультури і спорту. Включно зі штаб-квартирами британської та ірландської квідичних ліг. Офіційним плюм камінцевим клубом та бюро безглуздих патентів. Двері ліфта відчинилися. Гаррі побачив неприбраний коридор, де на сінах висіли криво почеплені плакати різних квідичних команд. Один чарівник з цілим оберемком Міттел на силу виштовхався з ліфта і щез у коридорі. Двері зачинилися, і ліфт знову поповз у гору. А жіночий голос об'явив «Шостий рівень!» відділ магічного транспортування, включно з керівництвом мережі «Порошку-Флу», управлінням контролю за мітлами, бюро летиключів та центром складання іспитів з'явлення. Ліфт знову відчинився. Із нього вийшли четверо чи п'ятеро чаклунів і чарівниць. Водночас у ліфт залетіло кілька паперових літачків. Гаррі задивився, як вони ліниво ширяли в нього над головою. Літачки були блідофіолетові, а на їхніх крилах Гаррі побачив штампи з написом «Міністерство магії». «Це літачки-записнички. Вони розносять інформацію між відділами», – пошепки пояснив містер Візлі. «Раніше використовували сов». Але вони так усе загиджують. Скрізь на столах красувався їхній послід. Ліфт, побрязкуючи, піднімався вгору, а літачки-записнички кружляли довкола лампи, що звисали зі стелі. П'ятий рівень – відділ міжнародної співпраці, включно з Міжнародною асоціацією Чаклунських торгових стандартів – Бюро міжнародного чарівницького законодавства та британською філією Міжнародної конфедерації чаклунів. Коли двері відчинилися, разом з кількома чаклунами і чарівницями з ліфта шугнули два літачки. Проте залетіло їх іще більше. Тож тепер від їхнього кружляння світло постійно блимало й мерехтіло. Четвертий рівень відділ нагляду і контролю за магічними істотами, включно з підрозділами звірів, людських істот та духів, відомством зв'язків з гоблінами та дорадчим бюро боротьби зі шкідниками. «Звиняйте!» І Чаклун з вогнедихим курчатком вийшов з ліфта, а за ним пурхнула ціла зграйка літачків-записничків. Двері вже вкотре брязнули і зачинилися. Третій рівень – відділ магічних нещасних випадків та катастроф, включно з групою скасування випадкових чарів, штаб-квартирою забуттяторів та комітетом з вироблення доступних для маглів версій. На цьому поверсі з ліфта вийшли всі, крім містера Візлі, Гаррі та ще якоїсь чарівниці, яка – Проглядала такий довжелезний сувій пергаменту, що він аж влучився по підлозі. Решта літачків і далі кружляла довкола лампи, доки ліфт, здригаючись, піднімався вгору. А тоді двері відчинились, і голос у котре об'явив. Другий рівень – відділ дотримання магічних законів, включно з управлінням нелегального використання чарів, «Штаб-квартирою «Аврорів» та адміністративними службами «Чарверсуду». «Це наш, Гаррі», – сказав містер Візлі, і вони вслід за черівницею вийшли з ліфта у коридор з багатьма дверима. «Мій кабінет аж на тому краю». «Містер Візлі», – поцікавився Гаррі, коли вони проминули вікно, крізь яке пробивалося сонячне світло – «Ми й досі під землею?» «Під землею», – підтвердив містер Візлі. «Це зачаровані вікна». Чаклунський жек щодня вирішує, яка в нас буде погода. Коли вони домагалися підвищення платні, за вікнами два місяці шаленіли урагани. «Сюди, Гаррі!» Вони завернули за ріг. Відчинили важкі дубові двері, опинилися в залі, розділені перегородками на окремі кабінки, що аж гула від сміху й розмов. Літачки-записнички шугали між кабінками, як маленькі ракети. На перекошеній табличці було написано «Штаб-квартира Аврорів». Минаючи кабінки, Гарі нишком туди зазирав. Аврори позавішували стіни усілякою всячиною – від зображень чаклунів у розшуку і родинних фотографій до плакатів їхніх улюблених квідичних команд та статей зі щоденного віщуна. Чоловік у яскраво-червоній мантії, з ще довшим, ніж у біла, хвостиком на потилиці, сидів, задерши ноги на стіл, і диктував рапорт своєму перу. Неподалік від нього якась чарівниця з пластером над оком перемовлялася через перегородку з Кінгслі Шеклболтом. «Здоров, Візлі!» – недбало привітався Кінгслі, коли вони наблизилися до нього. «Мені треба з тобою поговорити. Маєш вільну секунду?» «Маю, але тільки секунду», – відповів містер Візлі. «Дуже поспішаю». Вони розмовляли так, ніби були майже незнайомі. А коли Гаррі відкрив булорота, щоб привітатися з Кінгслі, містер Візлі наступив йому на ногу. Вони рушили слідом за Кінгслі до найдальшої кабінки. Гаррі був вражений. Звідусіль на нього дивилося обличчя Сіріуса. На стінах висіли газетні вирізки і старі фотографії. Серед них навіть знімок з весілля потерів, де Сіріус був дружбою. Сіріусового обличчя не було хіба що на карті світу, де коштовним камінням виблискували маленькі червоні шпільки. «На!» – грубовато буркнув Кінгслі, тицяючи містереві візлі в руки оберемок пергаментів. «Мені треба якнайповнішу інформацію про летючий маглівський транспорт» помічений за останній рік. Ми отримали свідчення, що Блек і досі користується своїм старим мотоциклом. Кінгслі весело підморгнув Гаррі і пошепки додав. «Передай йому цей журнал. Нехай повеселиться». Після чого знову заговорив голосно. «І не затягуй візлі, бо затримка звіту про вогнепальну збрую і так уже на місяць загальмувала розслідування». Якби ти уважно прочитав мій звіт, то знав би, що йдеться про вогнепальну зброю, холодно відповів йому містер Візлі. І боюся, доведеться вам зачекати з інформацією про мотоцикли. Ми зараз маємо неймовірно багато роботи. Він стишив голос і пробурмотів. Постарайся звільнитися до сьомої, бо Молі готує м'ясні фрикадельки. Він махнув рукою Гарі і повів його з кабінки. Кінгслі через інші дубові двері в наступний перехід. Тоді повернув ліворуч, пройшов іще одним коридором, звернув праворуч у тьмяно освітлений і дуже занедбаний перехід і нарешті вперся в глуху стіну, ліворуч від якої були навстіж розчинені двері до комірчинки з мітлами а на дверях з правого боку висіла потьмяніла мідна табличка з написом «Нелегальне використання маглівських речей». Темний кабінетик містера Візлі, здавалося, був тісніший за комірчину з мітлами. Там стояли два письмові столи, до яких було вкрай важко пробратися, бо все вільне місце вздовж стін займали шафи з переповненими шухлядами, а зверху на них ще й було навалено хиткі стоси папок. На стінах у малесеньких проміжках між шафами висіли свідчення пристрасті містера Візлі. Кілька плакатів з автомобілями, на одному з яких був розібраний мотор. Два зображення поштових скриньок, вирізані, мабуть, з дитячих маглівських книжок і схема з інструкцією, як монтувати штепсель. На переповненому ящику для вхідних документів лежали жалібно погикуючи старий тостер і пара шкіряних рукавичок, що самі ворушили пальцями. Біля ящика стояла фотографія родини візлів. Гаррі помітив, що Персі з неї десь пішов. «А у нас тут немає вікон», – виправдовуючись, – сказав містер Візлі. Скинув куртку і повісив її на спинку крісла. Просили адміністрацію, але там вирішили, що вікно нам не потрібне. «Асі Гаррі, бо, здається, Перкінс іще не прийшов?» Гаррі втиснувся у крісло за Перкінсовим столом, а містер Візлі тим часом почав гортати пергаменти, отримані від Кінгслі Шеклболта. Ага, усміхнувся він, витягаючи зі стосу примірник журналу Базікало. Так, він швидко його переглянув. Так, справді. Сіріуса це вельми звеселить о, а це що? У відчинені двері залетів літачок і сів на замучений гикавкою тостер. Містер Візлі. Розгорнув його і прочитав голос. «Повідомляють про третій відригуючий громадський туалет у Бетнал-Гріні. Просимо негайно провести розслідування». Ну, це вже сміховинно. «Відригуючий туалет?» «Знову антимаглівські витівки», – спохмельнів містер Візлі. «Того тижня...» Виявили два такі туалети. Один у Вімбулдоні, а другий у районі Слон і замок. Магле спускають воду. Та замість того, щоб усе змивалося, ну, можеш собі уявити. Бідолахи мусили кликати тих... Як вони там? Злюцарів чи яких там? Ну, тих, що ремонтують труби. Слюсарів? Так-так. Але ж вони, звісно... «Нічого не зрозуміли?» «Маю надію, ми впіймаємо тих жартунів!» «А їх ловитимуть аврори?» «Та ні! Аврори такими дрібницями не займаються!» «Виловлюватиме звичайний патруль з дотримання магічних законів!» «Ага, Гаррі! А ось і Перкінс!» Згорблений, сором'язливий, старенький чарівник з м'яким сивим волоссям увійшов, захекавшись до кімнати. «Ох, Артуре!» – розпачливо вигукнув він, не дивлячись на Гаррі. «Дякувати Господу, бо я вже й не знав, що краще, чекати тебе тут чи ні. Я вислав тобі додому суву, але ви, мабуть, розминулися. Десять хвилин тому прийшло екстрене повідомлення». «Я вже знаю, про відригуючий туалет», – сказав містер Візлі. «Ні-ні, не про туалет, а про слухання справи того хлопця, Поттера. Змінили час і місце слухання. Слухання почнеться о восьмій годині у старій судовій залі номер 10 «Унизу старій? Але ж мені казали «Мерлінова борода». Містер Візлі зиркнув на годинник, зойкнув і скочив з крісла. «Швиденько, Гаррі! Ми мали там бути ще п'ять хвилин тому!» Перкінс притисся до шафок, пропускаючи містера Візлі, що прожогом вискочив з кабінету. Гаррі помчав за ним. «А чому змінили час?» – задихано спитав Гаррі, пробігаючи по кабінки аврорів, які проводжали їх здивованими поглядами. Гаррі здавалося, що серце в нього вискочило і лишилося десь там, на перкінсовому столі. «Гадки маю, але слава Богу, що ми прибули сюди так рано, бо якби ти пропустив слухання, це була б катастрофа!» Містер Візлі загальмував біля ліфтів і почав нетерпляче натискати кнопку вниз. «Швидше!» З брязкотом підповз ліфт, і вони забігли досередини. Щоразу, коли той зупинявся, містер візлі сердито лаявся, учавлюючи в панель кнопку з цифрою дев'ять. Ці судові зали не використовували роками. сердито пояснив містер Візлі. Не розумію, навіщо слухання перенесли донизу, хіба що. Але ж ні. У ліфт зайшла пухкенька відьмочка з келихом, з якого клубився дим. Тож містер Візлі замовк на півслові. «Велика зала!» – повідомив холодний жіночий голос. Золоті грати розсунулись, і Гаррі здалеку побачив золоті статуї у фонтані. Пухкенька відьмочка вийшла з ліфта, натомість зайшов чаклун, з пожовклою шкірою і скорботним виразом обличчя. «Доброго ранку, Артуре!» – привітався він за могильним голосом, коли ліфт рушив униз. «Тебе тут не часто побачиш?» «Невідкладні справи, Боуде!» – пояснив містер Віллі, нетерпляче притупцюючи і стурбовано глипаючи на Гаррі. «Ну так!» – сказав Боуд і втупився, не кліпаючи в Гаррі. «А як же?» Гаррі ніяк не відреагував на Будові слова, але його пронизливий погляд настрою не підносив. «Відділ таємниць!» – оголосив холодний жіночий голос. І більше нічого не додав. «Швиденько, Гаррі!» – квапив його містер Візлі, коли двері ліфта з гуркотом відчинилися, і вони побігли коридором, що був зовсім не схожий на горішні коридори. Стіни тут були голі. Ніде ні вікон, ні дверей. Окрім єдиних простих чорних дверей у самісінькому кінці коридору. Гаррі думав, що туди вони й зайдуть, але містер Візлі схопив його за руку і потяг ліворуч, у невеличкий отвір, що вів до сходів. «Сюди, донизу!» – захекано гукнув містер Візлі, перестрибуючи одразу по дві сходинки. «Ліфт сюди навіть не їздить!» «Чому слухання влаштували тут? Я...» Вони спустилися донизу і знову побігли коридором, дуже схожим на той, що вів до снейпового кабінету в підвалах Гогвартсу, шорсткими кам'яними стінами і смолоскипами на скобах. Вони проминали важкі дерев'яні двері з залізними засувами і замковими шпаринами. «Так, зала номер 10? «Гадаю, ми близько, так...» Містер Візлі зупинився, спіткнувшись біля брудних тьмяних дверей з величезним залізним замком і притулився до стіни, хапаючись за груди. «Давай!» Важко дихаючи, він указав пальцем на двері. «Заходь!» «А ви? Ви не зайдете?» «Ні-ні, мені не можна. Щасти тобі!» Гаряне серце несамовито калатало здавалося аж у самому горлі він на силу проковтнув слину натиснув на важку залізну клямку і увійшов до зали судових засідань розділ 8 слухання справи гаррі не стримавшись здивовано роззявив рота великий підвал у який він потрапив був напрочуд знайомий. Гаррі його не тільки бачив, а вже колись тут навіть був. Навідувався сюди у Дамблдоровому ситі спогадів і бачив, як лестранжів засудили на довічне ув'язнення в Аскабані. Стіни з темного каменю тьмяно освітлювалися смолоскипами, Бабіч Гаррі височили порожні лави, але попереду, на найвищих лавах, виднілося чимало невиразних постатей. Вони неголосно перемовлялися, та щойно за Гарріною спиною зачинилися важкі двері. Запала зловісна тиша. У залі пролунав холодний чоловічий голос. Ти запізнився. Пробачте, схвильовано озвався Гаррі, я, я не знав, що змінився час слухання. Це не провина чарвер суду, заперечив голос. Сьогодні вранці тобі вислали сову. Сідай. Гаррі поглянув на крісло посеред кімнати, з ланцюгами на бильцях. Він уже бачив, як оживають ці ланцюги, приковуючи того, хто сідає в крісло. Його кроки гучно відлунювали, коли він йшов по кам'яній підлозі. Він боязко скосів на краєчок крісла. Ланцюги загрозливо брязнули, але не прикували Гаррі. Відчуваючи, що його нудить, він подивився на людей, які сиділи на лаві вгорі. Їх було душ п'ятдесят, і всі, наскільки він міг бачити, були вбрані у темно-фіолетові мантії з майстерно вигаптуваними срібними літерами Ч зліва на грудях. Вони дивилися на нього, хто суворо, а хто просто зацікавлено. У самому центрі, в першому ряду, сидів міністр магії Корнеліус Фадж. Це був огрядний чоловік. Зазвичай він носив зелений котелок, але сьогодні обійшовся без нього. Так само, як обійшовся без поблажливої посмішки, що раніше з'являлися в нього при зустрічі з Гаррі. Ліворуч від Фаджа Сиділа дебела відьма з квадратною щелепою і коротесеньким сивим волоссям. Вона грізно дивилася у монокль. Праворуч від Фаджа далеко на лаві сиділа ще одна відьма, але її обличчя ховалося у тіні. «Дуже добре», – сказав Фадж. «Підсудний з'явився. Нарешті. Можемо починати». «Ти готовий?» Звернувся він до когось. «Так, сер!» відповів енергійний голос, і Гаррі відразу його впізнав. З краю першого ряду сидів Ронів брат, Персі. Гаррі глянув на нього, сподіваючись помітити бодай ознаку того, що Персі його впізнав. Але марно. Тримаючи на перо, Персі втупив сховані за роговими окулярами очі в розгорнутий перед ним пергамент. Дисциплінарне слухання 12 серпня, голосно почав Фадж, а Персі блискавично кинувся писати. Стосовно правопорушень, що передбачені указом про доцільне обмеження неповнолітнього чаклунства і міжнародним статутом про секретність, скоєних Гаррі Джеймсом Поттером, що мешкає в будинку номер 4 на привід-драйв у Літл-Вінгіні, графство Сурей. Велике журі Корнеліус Освальд Фадж, міністр магії Амеліас Юзен Боунс, Голова відділу дотримання магічних законів. Долорес Джейн Амбридж, перший заступник міністра. Судовий писар Персі Ігнатіус Візлі. Свідок захисту Албус Персівал Вулфрик Брайан Дамблдор, пролунав спокійний голос за спиною Гаррі який так різко крутнив головою, що аж хруснула шия. Дамблдор у довгій темносиній мантії з абсолютно незворушним виразом обличчя неквапом ішов залою. Його довжелезні сріблясті борода й волосся зблиснули в сяйві смолоскипів, коли він Підійшов до Гарі і глянув на Фаджа крізь окуляри, що скидалися на два півмісяця, і звисали з кінчика його диво гачкуватого носа. Члени Чарверсуду почали тихо перемовлятися. Усі погляди були звернені на Дамблдора. Хтось здавався роздратованим, дехто навіть трохи переляканим а дві літні чарівниці, що сиділи в задньому ряду, приязно замахали йому руками. Поява Дамблдора підбадьорила Гаррі, додала йому сили. Такі емоції колись викликала в нього пісня Фенікса. Він хотів зустрітися з Дамблдоровим поглядом, але Дамблдор на нього не дивився. Він не відводив очей від Фаджа, і той це було видно, розхвилювався. Ага, розгублено пробелькотів Фадж. Дамблдор, так. Ти е, отримав е, повідомлення, що час і е, місце слухання було змінено? Чомусь ні? Бадьоро відповів Дамблдор. Та, на щастя, я випадково прибув у Міністерство на три години раніше, тож нічого страшного. Так, ну, мабуть, мабуть потрібен ще один стілець. Я... Візлі, ти не міг би... Не турбуйся, не турбуйся, люб'язно відмовився Дамблдор. Він витяг чарівну паличку, легенько нею махнув, і просто з повітря біля Гаррі з'явилося м'яке крісло з Ситцевою оббивкою. Дамблдор сів, склав докупи кінчики своїх довжелезних пальців і почав розглядати Фаджа з виразом ввічливої цікавості. Члени чарверсуду й далі щось бурмотіли й нервово совалися на лавах. Стихли вони лише тоді, коли знову заговорив Фадж. Так, пробелькотів Фадж, перебираючи свої нотатки. Ну, що ж. Отже, звинувачення. Так. Він видобив зі стосу один пергамент, набрав у груди повітря і почав читати. Підсудного звинувачено в тому, що... Він... 2 серпня о 21 годині 23 хвилини, діючи свідомо, обдумано, цілком усвідомлюючи протизаконність свого вчинку, отримавши раніше письмове попередження Міністерства магії з подібним звинуваченням, виконав закляття патронус у заселеній маглами дільниці. «В присутності Магла, що є правопорушенням, передбаченим параграфом В указу 1875 року про доцільне обмеження неповнолітнього чаклунства і 13 ю статтею Статуту про секретність Міжнародної конфедерації чаклунів». «Ти Гаррі Джеймс Поттер?» що мешкаєш у будинку номер 4 на вулиці Привід-Драйв у Літл-Вінгіні, графство Сурей?» – запитав Фадж, дивлячись на Гаррі поверх пергаменту. «Так», – відповів Гаррі. «Три роки тому ти вже отримав офіційне попередження міністерства у зв'язку з незаконним застосуванням чарів, так?» «Так, але...» Однак, незважаючи на це, ти вичакував Патронуса увечері 2 серпня, спитав Фадж. Так, підтвердив Гаррі, але знаючи, що тобі не дозволяється вдаватися до чарів поза межами школи, поки тобі не виповниться 17 років? Так, але «Знаючи, що ти перебуваєш у дільниці, де повно маглів?» «Так, але цілком усвідомлюючи, що поруч з тобою був магл». «Так», – сердито погодився Гаррі. «Але тільки тому, що на нас...» Відьма у моноклі урвала його громовим голосом. «Ти вичаклував повноцінного патронуса?» «Так» підтвердив Гаррі, тому що матеріального патронуса. Що? Якого? Не зрозумів Гаррі. Чи твій патронус мав чітко окреслену форму? Тобто це було щось реальніше за пару чи дим? Так, нетерпляче вже трохи розпачливо відповів Гаррі. Це олень, «Завжди, олень!» «Завжди?» – гримнула мадам Боунс. «Ти і раніше вичекловував Патродуса?» «Так», – підтвердив Гаррі. «Я це вже роблю понад рік». «І тобі п'ятнадцять років?» «Так, і ти цього навчився в школі?» Професор Люпин навчив мене ще в третьому класі, тому що. Дивовижно, втупилася в нього мадам Боунс. Справжній патронус у його віці? Просто дивовижно. Довкола знову забурмотіли чаклуни і чарівниці. Хтось кивав, інші хмурились і несхвально хитали головами. Питання не в тому. «Наскільки дивовижні його чари!» – роздратовано буркнув Фадж. «Бо зрештою, що дивовижніше, то гірше!» «Зважаючи на те, що хлопець чарував на очах у Магла!» Ті, що досі хмурилися, тепер схвально загомоніли. Але Гаррі не витримав, побачивши, як Персі святенницьки кивнув головою. «Я це зробив, бо там були дементори!» – голосно вигукнув він, і ніхто не встиг йому завадити. Він думав, що знову здійметься гамір, але запала напружена тиша. «Дементори?» – перепитала замить мадам Боунс, так сильно вигнувши свої густі брови, що її монокль мало не впав. «Що ти маєш на увазі?» «Те, що в переході з'явилися два дементори, і що вони напали на мене і на мого двоюрідного брата!» «Ага!» Знову пробурмотів Фадж гидко вишкірився і обвів поглядом членів Чарверсуду, ніби запрошував їх посміятися над жартом. «Я так і думав!» що ми почуємо щось подібне. «Дементори? У Літл Вінґіні? украй здивовано перепитала мадам Боунс. «Не розумію». «Невже, Амелія?» – далі шкірився Фадж. «Зараз поясню». Він усе добре продумав і вирішив, що дементори стануть йому хорошим виправданням. Просто чудовим. Адже Магли не бачать дементорів. Так, хлопче? Неймовірно вигідно. Неймовірно. Отже, це тільки твої слова. Нема жодних свідків. Я не брешу, голосно вигукнув Гаррі, перекрикуючи гул у залі. Їх було двоє. Вони насувалися з протилежних кінців переходу. Стало темно і холодно. А мій двоюрідний брат їх відчув і почав тікати». «Годі, годі!» – зарозуміло урвав його Фадж. «Вибач, що не даю тобі розповісти всю цю історію, яку ти так старанно вигадував. Дамблдор прокашлявся. Члени Чарверсуду знов замовкли. «Ну, правду кажучи, є свідок присутності в тому переході дементорів», – повідомив він. «Окрім Дадлі Дурслі, звісно». Фаджеве пухкеньке лице раптом обвисло, ніби з нього випустили повітря. Якусь мить він дивився на Дамблдора, а тоді з виглядом людини, що знову відчула землю під ногами, сказав, на жаль, Дамблдоре, нам ніколи вислуховувати чергові побрехеньки, я хочу скоріше все закінчити. Можливо, я помиляюся, люб'язно почав Дамблдор, але, на моє переконання, згідно з хартією прав Чарвер суду, підсудний має право на свідків у своїй справі. «Хіба не цим керується відділ дотримання магічних законів?» «Мадам Боунс», – звернувся він до відьми у моноклі.